Входить Степан. «Здрастуй, Степане!» Чоломкаються. «Сьогодні вже їдеш?» «І до нас не зайшов?» «Може, гордуєш?» Степан. «Та, знаєш, не через те, що... там, що...» «А від того, що той...» «Якось часу не було, короткий отпуск. Непременний засідатель відпустив мене на малий срок з родителями повидатися. А тут бумаги про дворянство, то все з папінькою читали. А ти ж як поживаєш? Микола. Нам що? Вдень наробися, а ввечері разом соловейком щебечемо по садках. От у вас, мабуть, скучно там, у городі. Степан. Чого нам скучать? У нас є більярд, бульвар чудесний, панночок скільки хочеш. У неділю бульвар ними цвіте, мов маком всіяний. А то збереться компанія та поїдемо на сугаклей, варимо кашу, ловимо рибу, печаруємо раки ілі запиваємо трохпробною і співаємо крамбамбулі. Микола, що ж то трохпробная і крамбамбулі? Степан, трохпробная водка, а крамбамбулі романс. І скучать немає часу. У нас щодня бумаг приносять з пошти по мішку. Микола, що ж ви з ними робите? Степан, записуємо у діжурну, потім вступающу, списуємо копії. Микола, а навіщо ж то? Степан, а які є бумаги, ай яй, -яй. Особливо, як заведеться прерикан'є, кому діло треба зробити. Тут один-друг бриє так, що аж пальці знать. Наш секретарь пишет: «Прошу не вдаваться в излишнюю, обременительную, бесполезную и для времени разорительную переписку, ибо 215, 216 и 217 статьи 15 тома второй части издания 1857 года поучают, как следует все дело направить». А нам знову відповідають, якщо категорически вникнуть в указані статті, то вони к ділу не відноситься, ібо... Чудесно! Микола, ти їх як молитви знаєш. Степан, на пам'ять! Заучую. Мені Антон Спередонович совітують виучувати бумаги на пам'ять. Він теж виучував. А тепер столоначальником по уголовній часті. Микола, ну... Як собі хочеш, я б скорі ровикопав, ніж таку роботу робить. Степан Да, це правда. Важко. Умственна робота вищого порядка предмет. Я, брат, зразу аж плакав, як оприділили мене в казначейство. Дали мені, знаєш, якусь відомість. Одні графки та цифри. Очі розбіглись, не знаю, котру поставив, котру ставить. Проминув одну гравку, всунув цифру. «Не туди!» Нагородив харків макогоників і заморочився так, що замість пісочниці взяв чорнильницю і покропив відомість. Злякався, щоб не прив'язали до столу, та й втік. А потім оприділили мене в земський суд. Тут зовсім другі діла. Два години писав присяшні листи та всякі копії, а тепер і сочиняємо. Микола. «До чого ж ти там дослужишся?» «Столоначальником буду, а потім, може, і секретарем. Чин дадуть. Женюся. багатій. «Микола, так. А мені скучно за тобою. В місті вчились у отця ксенофонта, у місті й науку скінчили, та й розійшлися. Пам'ятаєш, як на гречку отець ксенофонт нас за те, що не вивчили дев'ятого псалма?» А ми повтікали додому і поховалися у бур'янах, а Марися нам їсти носила. Сміха!